As-salamu alaikum wa aza Allahu Oaza Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam Miesto vjerovanja i dobrog dijela je vjerovatno miesto na kojem biste se voljeli naći svi vi koji ovo sada gledate. Budući da je to nemoguće, ostaje nam da se vratimo oazama u našim mjestima, a to su džamije i mjesta promocije pozitivnih vrijednosti. Tuzla ima jednu takvu oazu. Međutim, oaza u Tuzli je u potrebi za rješenjem stalnih prostorija. Zato, Na ovaj način želimo da doprinesemo da se solidarišete sa oazom u Tuzli i da date svoj doprinos. Vaš udio, makoliki bio za oazu u Tuzli, je vaša trajna sadaka. Solidarišimo se sa oazom da budemo od onih koji će primijeniti hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vjernici su u međusobnom potpomaganju poput... گراڑیوینے تکوش تو یدنی درگے پومیشوں السلام علیکم ورحمت اللہ <تصفح> Uh-huh.